Egin beste etaz, beldur uh, ukaiteko, beti ezpaitu gozki beldur beste etaz, bada beste aterabide bat proposatzen du prentsak. Prentsa irakuri eta bere zundaketak adibidez. Joen astean haipatu ginuen uh, influenzia, nola influenzia atzen al, influenzia alginen uh, musikaren gandik adibidez, geienik entzunak direnak ditugura gehiago maite eta bar. Eta zundaketak ere badute oien lekua hortan. Eta hemen JDD, frantxe segun kariarenak du haste buruntan, uh, reakzioa sortu hola reiten aldogu. Zundaketaren galderazen... Urtean zehar, jasan ote dituzu zukere ireinak edo asaldatzeak talde hauetako kide batzuen gandik. Eta taldeak hauek dira. Magrebiar jatorriko norbait, uh, irituazen norbait edo rombat, musulmanoazena jatorriz afrikara, uh -huh. katolikoa, judua edo asiatikoa, ah! Nola pasatzen da beraz, irein bat jasaiten duzu erik kajikan, eh, norbaitek jasaiten duzu joan antzerak ferratzera, galde egiten duzu behonotik igandetan mesarat abiantzeira jakin ezagun, nea den, edo jamadan egiten duzu eta jatorri zafrikara Hau ere, interzularia da, zer gana edu horrek, beltza da, beraz zafrikakoa da eta intxegur ongi dantzatzen du eta bananak maite ditu eta afrikatik eldu da eta hamar hemazte ditu. Bon, azpimaratuz, Afrika, laire askia hundia dela, eh? Pentsa, eh? Luhaldea bera hartzen badugu. Eta hartzen aldira Txina, estatu batuak, Frantzia, India, Espanya, besteak beste. Brev. Gehenera, horien zerrendan, antzi dituzte duriz homoseksualak eta karrikan bizi direnak, eh? Argitzen alditugu denak, eitekotan. Ezkontzen inguruko galderak ere badira, ez eh? undaketa hontan. Uh, mindua izango ote zure auga musulmanoa, do musulmano batekin, ezkontzen balitz, eta jodu batekin, Edo ber seksuko batekin, pentsa, galderetan ez da, eh? baina musulmano eta homosexuala balitze. Zundaketa bat kliseetaz, baina kliseak baliatuz, kliseak indartzeko gisan, bon. Azkenean gizarte baten erakus lehio da ere, hainitzek, haien inguramena, hola ikusten baitute eta hor da, gertzen, artikulu hori idatzi duten kasetariek eta argitaratu duen edabideak ere, onartu baitu eta ezpaitu problemarik ikusi artikulu hori bergirakurtzean jdd eta bere irakurlea initzek ere haintxegur ez dute problemarik ukan, eta ez pentsa eskoin motorekoak direnik denak hemen. Eta ez, inkesta bat egin beharriteke horrein, ebe kaldera honekin, zure aurga utziko utese nuke JDD kasetari batekin ez kontzen. Eta bestalde be on bat estatu batuetan herri batean debekatua zaie telefonu mogikor bat ukaitea edota wifia baliatzen batzu kezkatzek naxiak ziste jadaniko hori pentsatzea ere telefona galtzen du zila galdu az zizte. Ebe zonbait urte gibeat jauzi egin du ergiunenek Ola ikusten alginuke batzuek berdin Green Bank egian Virginia estatuan naski jadio astronomiaren behaatoki nagusi bat daan eta telos teleskopo handi bat bada eta unen erabilpena ez trabatzeko igatzi winak kedo Adibidez, zuen xalda berotzeko baleatzen uzien mikro uina, debekatuada. Haridik gabeko telefonoak, iPadak, Bluetootha horidena, debekatuada. Osasunerako osa onda behintzat eta munduaren beste ikuspegi bat ere eukaiteko pentsu dut. Euntabehoi eta iru biztanleko erritipiunek ez du harazurik debeku honekin. Eta garaibatez, simpetasunean egiten zutren gauzak egiten dituzte gazte batek dion bezala. Nire lagunak ikusi nahi bad ditut ebe, eba, no, usaiako lekura. Eta ez padira hor, itzuli bat egitenut erriar eta txemaiten ditut. Edo ez, WhatsApp ikkaz hemen, ango WhatsApp azkenan karrika da da. Bon, gero ez inkietan zuleak, interneta eta telebista ere badituzte. Telebista putz, utz, eta putz. Lasta idait Zufi aurre gurekin izanen da, anartean eh, musika pausa bat, eta zagutu zi entxegur gitar doinu hau, Mikel Laboa Bagabiga Iga kantuarekin, artikulu, doiditzi artikulu interesgarri bat hor, baita berrian eta badok puntu eusen, ere irakortzen aldu zi, eh, berriako idaz, berrian idazten duen unek, Juan Gorosti dik idatzi du, eta hemen Bagabiga Iga Euskal Kultur, Bidean espikatu du eta azkenean nola itz bako ere berelekoa zuen Donostia 2008an ekitaldean, adiez, ekitaldean, estrenaldi ekitaldean baliatu izanute kantu hau, espimajatuz, uh, be irita jak kalera zirela eta jakasta sortuko zuela inaugurazioaren bidez, elkar bizitzaren zubia egiten eh, zutela hemen Donostia bi mila eta azkinan kantua hau agertuz eta kantatuz, eh, bestalde ere zugamurdiko sorkineta zor egin filma Alex de Iglesiaaka batu zuen eh, kantua hau eta bar eh, interesgarria beraz zemen bagabiga iga kantuaren inguruko gogu eta. Edan <tipa> edo klik iki milliklik. Baga bigai ga laga bogase ga Zai zoi bele armatiropun Baga bigai armati ga Hold your soapaki kilshal da urup edan edo click ikimili kiliklik bagabigai laga boga llega sai soibele armatido laga boga llega sai Armatiro pun Sirristi mirristi Gerren aplat Olioz opak urrup Edan edo klik Iki milik I say I may say I'm here and I I say she may so I may be a human voice I say I may each and then yes I see ever as I yes I are so and then love you and I get a site you don't know me again and I say I have a key and I do it mean I say slow via chain-oing the I can marry key and it's my key and well by case I yes I do my damn and say yes me I yes I do it me I eat biai dago ban zaikiai zaiki hemen Bagabiga iga Mikel Laboa kantari hemen eta euskal kulturaren oraina bagabiga iga Juan gorostri idazleak idatzi e artikulu hau eta begure kulturantzeak hainitz baliatua izan den kantu hau eta ez bakrik euskal kulturan azkenean, horrek ere euskal kultura, sortzen duela dirudi gune batzutan, kantu hau baliatuz, bostak eta amasei dira Mikel, horretan agurtzen zaitugu horrein, iraitzen baitugu. Gorputzaren izkuntza aipatuko dugu atxalde untan, nahi gabean gorputzak hainitz, do gauz hainitz, erreiten baita uzkigu irait Zofia horre atxalde hona. Atxalde hona. Hor, adibidez, bezure iriak jaten erizira irait zer duzu. Eskatuaz ira ez, es, berdin, kronik aurri begira. Baiz, ez dut bizki prestatua, beraz, badut dudabat nere gaina ez, ah. konfianza umdian behar begira, eskuak. ditut eskuak beste emota batean. eskuak ke... emaiten eskua dituzu UB, Gisa, ikusten duzu, politikariak usu egiten enten minzodilarik, espuak diuntatuik egin elkarren artean eta mintzatzerakoan mugituz. Eta hor, diadanik, baduzo orako sigurta esun bat. Hori da, sen dintzen da, daia. Be bai, ez er. berdinada. Mintzazite, hori? Bai, bai gira, egun hon, denei. <laughs> Be hori da, uh, gorputzaren hizkuntza uh, eta piskatu leertu nahi duguna edo leertu. Baita horren inguruko zientzia bat, uh, sinergologia deitzen dena, uh, bon batzuak, ez dute sobera sinesten, nire ustez salire horokorki hartu behar da, baina ez dute gana aldi guziz, askatzen utzularik zure sotura, konfiantza faltan zirela, edo fest, uh, ez baita hori, baina sotura unkitzarakoan adibidez uh, zerbait egan nahi du. Bai, baina, gero, egiada, beti, distantzia bat atxiki jaiten den guziarekin, baina... Azkatu nahi, egon, marrantana, ez orten <gülüyor> Ez dugu pasatzen alde, oso, hori dena analizatzen, baina egoera batzuetan, egia da norbaitek zailtasunak ditu larik zerbait jaiteko, do norbaitek zerbait jaiten du larik adibidez politikari bat, dola koak, egiada, hor interesgaji adela analizatzea, eta... Gauza, bono, gauza interesgarriak ikasten dira, gortputzari eskar. Ouais, Jaur, mm. nire buru analizatzen, zanta... Kesuzi da. Kesuzuz nire pozizioa. <laughs> nire besoak, nire eskoak, be, anken gainean pausatoitut, ta orain txetan irakurri dugu, ganaizuela kesu binela. Ouais. Eta usu hola jartzen, zortzaket, beti kesu niz ordean. Ha, ah, nire ustez bai, <laughs> posibleta, badazu kesa bat, zure baitan, aipatu berko dugu egun <laughs> Bo, orduan, gestuak, eh, aipatzerakoan ala ere, eh, politikariak usua aipatzen itugu zen, eta politikariek eh, behik asten dute, eh, ez pentsa amintzo direlarik konfiantza osoan direla, eskoakola dituztelarik larik eh, oien buruaz segur direla. Bailan batzutan, gauza batzudo, sein alebatzu, eskapatzen usten dituzte ere beharrik. Eh? Bai, horrentzat, gorputza salatari hona da, mm -hmm. bai. Eta hor, adibide batzu hartzeko, adibidez eh, politikariak ursu jenden aintzinean dira, eh, beh, beste jende batzuak ere, parada hori dute edo behar hori ere, jendearen aintzinean mintzatzerakoan eh, nola egin, be gure buruaz ez segur, erakusteko pareko jendeari segurta sunbat. Simplena eta egizuena egiteko da susan egoitean, besoak gozputzaren uh, norabidean, susena, eta bizangoak uh, estableak lujean untza zajiak, mm -hmm. sutik baldin bagira. Gero, uh, jahirik... Ezkoek kolabakarrik usteak. Ezkoek zerbait ege, mm -hmm. nahi dute, baina mm -hmm. hori da gero... Uh, mm -hmm. Uh, jahirik uh, ez besoak gurutzatu, ez zangoak gurutzatu, eta uh, jahirik ongi egna dut ez erdietzanik, edo uh, uh, untsa jahirik aholkian. Hori da gehiago erakusteko segur girela, konfiantzan girela, uh, eta sinisten dugura uh, egeiten ari, uh, garenean. garenean. Mm. Eta eskuak ere mugitu, mintzo girelarik, pentsot ez utzi behar hola... Uh... Gorpuzari lotuik besoak, berda pixka bat? Eh? Bai, gero berda pixka dena. Mugimendua eman egeiten er, du gunari, beraz, dira eskuak erabili, beran beti eh, eh, modu eh, jana inuke lasaiean, sekulan keinuz bortitzak eginez, hori, eh, uh, lasaitasunean. Mm -hmm. Itzik gabeko komunikazioa da hor azkenean eh, gunerokoan nahi gaben, eh. E, ekartzen, emaiten dugun komunikazio bat edo hitzak gorputzaren uh, bidez, baliatzen da ere medikuntzan hori? Bai, bai, hain itz, bai, bedez ziki uh, uh, konfiantzaren uh, ere muurtan, nun uh, besteari konfiantza egin behar digun, eta besteak guri konfiantza egin behar digun Hor da gehien bat erabiltzen, uh, duztuki ez duk egin teknika hori, baina uh, erabiltzen bere gorputza, emozionalki uh, gauza positiboak uh, uh, bidaltzeko, eta beraz, uh, lortzeko konfiantza... Uh, Beher eskoa den konfiantza horgen plantatzen, hartatze, ah, aheman, on bat gaiteko. Adibidez, zukeri zein gisa, teknika horiek ikasi dituzu? Ikasi ez, formatu naiz, formatuntzak badira, bai. Gehiago, uh, deitzen dena, uh, ez, aurre uh, ez hauzko komunikazio hori lan zen, ez da adibidez, batzutan eri batzuk, mintzoa ez dutenak, pentsatzen dut, uh, elbagitasun, haundiet, uh, uh, haundienetan adibidez, nun uh, dena pasatzen den uh, uh, komunikazio. Ez hausko komunikaziotik, beraz obligatuagira detektatzea, uh, entxatzea detektatzen noiz minduen, noiz untxasen dintzen den, noiz gaizkin, noiz tristen noiz kesu, eta hori dena. Denek badakigo egiten, azken finean, eh? uh, adibidez ama batek edo aita batek, bere niniaren parean, badaki, jaiten eh, momentu batean, te hor uh, uh, bizai txajadun, ere ustez tripakominak ditu, edo gozeda, edo... Uh, Hora, uh, komun itzak gabe, uh, lortzen dugu, uh, uh, ulertzen besteak ezan nahi diguna. Azken finan, denek badakigu egiten hori. Gero da, astengirelarik gehiago sakontzea begiratzen, hor interesgahia bilakatzen azta, joko bat da, azken finan, uh, lohtzea uh, ikusten besteak ezan ez nahi duena. Mm. Ezan nahi ez duena. Eri da, gorputzak azken finantza alatzen duena. Zenta hor, uh, lehen begiratzen gimituen ere bideo batzu, et, espikatzen zuten sudukarena. Oh, bai. Lehen bi itza zaipatu dut suduka askatzen ari behin nintzen, beha, bon, mahan tabainiz ere, behinan, espikatzen zuten, zerbait eganaizu era suduka askatzen duzularik, norbaitek galdera bat egiten dautzularik edo, badela, zerbait eganaizu era sudukarenak. Ba jo, ade, edo, uh, norbaitek galdera iten zularik suduka unkitzean egan haidu, uh, uh, bo, pixkat dienatua zidela e, edo uh, zuk zerbait jitzen zularik eta su du jankitzean, egan haidu uh, kuriositate bat uh, pisten duela eta orta narizidela gero uh, kusi dugu egia da, ikusi ditugun bideoetan aski argizen gero Dai. ezut pentsatzen egun eroko tasunean, eh, jiten duzum zela marhanta girelarik su du jankere atza egiten aldu, gorputzeko zati bada eza, Eta, ez da, chartu behar, baina, Hor politikariak urzen ziren, uh, jipe, adibidez galdezkatua, hausi uh, bat eta, sastapenian ez da mugitzen, eta hasten larik hausia ipatzen, eta gaiten uh, zakiago. Zer, hop, hausia da bere sudurra askatzen, eta gero erantzondu. Zegoen roiare berdin, bere buru askatotu, gero sudurra eta erantzondu. Bai. Eh, Dena, jena bat bada, eta beraz, uh, bai bai gileen ala ere politikarietan eskuena aipatzen nona eran esku horiek uh, iruki uh, gixan ez hartzea hori ala ere aski i need questiona politikarietan senta ola sarisa eskainidan uh, eskuak bat beste adiko latus be ezitugu era mango sudurerat ezitugu era mango mm. uh, atzikitzenitugola beraz mantentzen dugu bai. posizio bat e, uh, bon Kontrolatzen Kontrolatua, hori da, bai. Kontrolatzen dira, inkonsientziarikin egiten diren jastu horiek. Horradio <laughs> ez zure zuzure besoak kaderaren gibelean. <laughs> era kusteko, tentsua badela, tazukaz ikusteko. <laughs> <laughs> bai, da, me da, era da, mebeldukajia da, ere, hainbeste analizatzea jastu horiek, ere. Bai, S bo, gero ez da, sartu behar a, dena analizatzen hori da, terapiak bezala, jende eh, debatek egiten du beti, dena terapian egimardela, dela, da egia, ere, ez da, sartu Momentu batzuetan, bai beha jezkoak zaiten aldira, eta momentu batzuetan, ere jangonuk ere, jakin behar da horiek kontrolatzaen zen, beti pentsatzen nolta politikaria, eta ez baitespada haundia, haundia, igure inguru handitugun bai. politikari hai. egia da, batzutan uh, mintzatzen direlarik, eta edo guk hitz egiten diegularik dasten badira uh, zerura begira, edo uh, bela suduja unkitzen, edo da, edo kurutzatzen, egia da ez duela gogoa ematen, entzuteko, ez du gogoa ematen segitzeko hoiekin ahimano hortan, egia da hori kaso egimendela. Egiak altxatza zerura dibidez ganaidu ez duela handirik, Atse maite, hori da, mm. beraz, boagia da, hori dena ikasi, berda, bereziki uh, uh, politikaria zirelarik, zile, zenta autu bat da, eh. inork ezu inork bortzatzen politika egiten, beraz, berda, errespetu minimo bat, eta hortik pasatzen da, Esk Ehre. Eskua emaitea, ere, ipatu ginen pixkatazken aldian, miran eskua nola emaiten duzu nire nor baiti, hor ere zerbait ergana edo, eskua, ahula emaiten duzularik, edo ez segura, edo zentzu bat, ere, bada. Bai? Zentzu bat, eskua gora begira eh, jana edu, eh, eh, erabeta erabe sun bat erakusten du, da, eta eskua susenen maiteak gehiago, jostu, segurtasun gohtasun bat. Besua susen. Besua susen, eta esku emaite azkaj bat, ez, ahul bat. Eh. Eta horri geitu begiak, atxiki beraz begira da. Beste eskuak ere zer egiten doen, espalda honkitzen duen beha ventuan, edo... Eba na dena, dena ikasten alda ere, azkenean pixka jotan uh, bat gira. Bazen gai bat ere ustut uh, usu Interneten hori iuditzen zaitainitz uh, galdegina dela, gestuaren edo gokputzaren hizkuntza sekatzerakoan uh, dragatzeko momentuan. Nola ikusi parekoak badora interesa zugan uh, edo badira, badirela ko keinu batzu higia begietan geststuetan ikusten dela. Zer diosu, iraitz? Gauza, guti. Ez <laughs> takitzu senola ekan, gero egia da uh, norbaitekin untxa senditzen girelarik senditzen da eta ikusi behar da, seguraski, gorputzarekin. Uh, uh, Aipatu itu gundi estu guziorek, gorrikin, no. bai, eta gero da senti nola sentitzen den pertsuna ere. norbaiten nek batua uh, dugularik ondoan senditzen da edo ez larik gosuan da ere, beraz zaukakoa ere bai. Uh, bai, ahna sarekin, begiradak, uh, gokputzan uh, uh, instalatzeko maneran, uh, bai, nire ustaz, uh, ikian ere, bai, doa baitu untxasen ditzen dela, erik, egiten du. Beraz, uh, ikie egiten badu parekoak janaik du ditzen dela zurekin. Bai, bai. Hori, nire ustaz, seinale, hona uh, da. Lehen, seinale, bata, stu... Le, estu, ez du, nahi, e... ez ez. Bata, holako, janaldi, ez da den aden, eta hiria egiten ugorrik, kasu zein ere eh? kasu zein hirri, ezta izaten alda hirri nerbioso bat, bai. izaten alda iri, iri bat, trufa hirri bat kasu egimak da, bai, joztuki baina bon, adibiaz dejagatzeko egoera horrietan, bere ala ikusten duzu, behzuna hirri zari baldin badat autentikoa baldin badat hirri hori egin nahi duntxasen ditzen dela gure ez du egin Urgunago joan godenik, <laughs> iriteko derecha dugu edo eta zain bai, kasuetan, baina, baina bedelen untsa bai senditze bat, baina bai? Bo, begorputzaren uh, izkuntza hori uh, interesgarria da, bistanda, itzik gabeko komunikazioa usuk gure keinuek gure begorputzak gauzein itzera nahi baitute, eta beraz, uh, bo, ez beldurtu ala ere, ez dute denek analizatzen egiten duzien guzia, Eta untxadala ere usteak gure gorputza mintzatzen eta ez kontrolatzen ere politikariak egiten duten bezala edo jaiten ikasten altzela diestu kontrolatzen, zure EIA dibidea soduk onkitsenakoan. Uh, Beberdin eh? <gibarra> <gibarra> du, hola zira, hola txiki behar da. Iazki eba nuen atza gainera. Eta, eme behar ba zerbait egin nahi du. Eta besoa, gibelaan, zenako behiz. <gibarra> Jena jena, jena tosi da ere Ez gero giatan gorputzaren uh, uh, gorputza, bere gorputza uh, gausainitz egiten ditu eta hortan adibide handiena eritasunaren da jostuki um, batzutan uh, Badakigu akitua girela, adibinez, eta ezugu hore, ezugu entzuna dela, eta beraz, segitzen dugu lanian edo dakit, eta egiten dugu te bakantzak baditute mendik bihaste, adik atxekiko dudu ino, segitzen dugu egitmo uh, txak batean, azkak batean, eta azken fina bakantztara iristengira, kontent, eta pasatzen dugu bakantzen bihasteak eri. Edita, bai beraz, zerbait exarbaitzen nahi dut, gaur gohorputzaka atzikitzanola baina momentu batean lasatzen duzularik burua ebe gorputzak lasatzen du ere, beraz egitzen da hori da gorputzak salatzen duen uh, uh, neritzate manifestazioetarik uh, ikusten den haundia, bai, Hori da, bai, ikusgarriena. Mm -hmm. Bueno, bon, berdad kasu egin guri gorputzari jardien, eh? Gorputza entsuela ta begiratu, bai. Mintzo baita ou les boulouari, il est là, que je suis là. A z emankizunen laster, joso biddar itza iritzia eta tobira zaritko zauko gaur eta ondotik gure gomita lorea agire izanen da jakin uh, kultur taldeko zuzendariarekin aipatuko dugu jakin aldizkaria azken alea argitaratu berri dute eta bi mila bosteko kulturaren euskal kulturaren bilan bat eta gogueta bat sustutren inguruan egiten uh, dute proposatzen dute hamarbat ah, artikulura Bidez, haipatuko dugu, sekiago bere kilan, ar, anartean bostak eta erde, euskal irratietan berriak zurekin bernadet argain. Modern Express itxasuntzia emeki-emeki kostatik urhuntzen goizean untzi erremorkatzailea lotu dute zurketako kargo hori eta haratsalde hastapenetik ari dute tiratzen itsas zabalerat mementoko gauzak untxadoatzi bainan tiratzeko kablea noiz nahi hausteko da itsas kolpe bat balitz, ez dakite hono norat ere manen duten beti saetxearen gaineat makurtuada, landesetako kostalde gune batzu alertan nesariak dituzte, neuriak ere hartuak dituzte batzuk, sekulan kablea hautsi eta berriz jiten balitz kostarat. Aste huntan, paueko ispektsioen den eskoletako sartzea prestatzen, aipatzen da Barkosien Franseseko postu bat galle zaketela eta Barkosien Lajibar eta Baigorin Euskara postuerdiak ere kendu nahi dituzte, astezkenian komitetu teknikoa bilduko da. Odaz, siberoko ekonomiaren garapena bermatzen duen egiturak geroari begira enpresa eta ikasketen munduaren artean ahemanak garatzeko sedea du jugoi urte, ospatu ditu jaz eta urteaz bilduma baikor bat egindu, bere biltzarnagusia zuen berrikiatak atzen. Usta Euskara ikasi nahi badute Euskaltegi batean, foroa edo laska hon, hegiak laguntza bat eskainiko daie, Euskara FITE eta Murgiltze Sistiman ikasteko bagnategiak biziki eraginko direla jakina da, ikasbide hori sustatzeko, usta itzek, 2.000 euroko diru laguntza eskainiko du, zazpi ikasleek baliatzena halko dute. Iparraldeko pilotariek grauni kopa jokatzea ez nahi, Julian Garcia Angulo Espainiako pilota federazioko presidentak Iparraldeko pilotariek iru urte juntan, Gipuzkoa, Erioxa Araba, Bizkaia eta Nafarroako pilotariak biltzen dituen lehiak eta untan parteak dute, oai arte ez da arazorik izan Iparralde aurai bazterzea erabakia, Kiro Lagoa Zainetari dagoela uste du Mikel Lagoa Groni lehiaketako iparaldeko koordinatzaileak eta patxi yauregi Euskadiko Federazioko Presidentak errando egoera txuko manerana dela Utsumandoka Astehuntan, utsumandokan Charles Bidegerinek aipatuko deiku bardozeko euskalki berhesiak. Baditu, Shibiruko mahta batzu, amikusiko batzu eta beste fenomeno beresiak. Horret, Shiorashti lotura badu lehen euskara zueen ere José Antonio Azpiazul egen beltzaen izuritea dela eta hau haikuan Londres eko kasia ipatuko deiku. Londres kapitala undia zan, Pariz, Napoles eta Londres iririka undienak. Behar bada, hamar mila bat etxe, utxik geldik zirela. Ango biztan legoa desagertu intzela. Josu Martinezek aldiz batxiara naheni esaldi entxegia dela eta beroita hamabi egun gordeik egonen duan, Azkenean, bea eta behilagunak atzamanik dia. Berrogoita ahambabi eguneko bizarrarekin Leizegizonak gizonak iduri dugu. Guardia zibil bati tiro bat eskapatzen zaio ikusten nauenean. Euskali irratietan, aste hartez lauetan, aztizkenez zazpitan. Euskali irratietan, goizberiko gomita zuzenean euskali irratietan. Eztartuntan, IES Euskal Herbestea, Mila Bederatziun eta Ogoita Amasei 2025 Liburua aipagai, inakiegana Euskal Historia eta idazlearekin. Galderak egin, goizbe giren Facebook edo Twitteraren bitartez. Itze eta putz, itze eta putz, itze Jentxan, tenoreuntan interneten aipagai nagusiak, edo titulu nagusiak berria.eusen bihar argitaratuko duten elkarrizketa bat. Babesan haibaduzu independentziaren aldeko argudio positibo barneratzaile eta ulergarriak behar dituzu. Itzauek Alex Salmondenak dira Eskoziako, lehen ministro hoiari elkarrizketa eginduote berrian, Hemen, uh, jasta bat irakurtzen duzie gaur, eta bihar, beraz, jamesala, berriarekin, osoki irakurtzen ahal duzie gai bat eginen dute hortaz, uh, titulu batzuak ertzen dira jadanik, Euskadi ezta eskozia baina antzekotasunak dituzte, uh, beraz, bihar, berrian osoki artikulu hau edo, elkarrizketa hau, beste gai hau eskuntza eta nafaroa uh, sortzi ikazlerekin zabalduko dituzte d el eduko gelak Eremu ez euskaldunean hori da de eredua beraz imertsio eredua uh, aurre matrikulazio kanpaina aurk ez duuna Na Farroko gobernuak beitasun nagusia da beraz euskarazko eredua eskainiko dutela eremu ez es Euskalduneko eskola publiko gusietan pentsu batzu ez direla kontentizanen eta beste titulu hau arraiz imputatu dute Guardia zibilari mehatzu egitea leporatuta hilabeteunko uh, aman azpian deklaratze dat joan beharko du beraz uh, abokatuen aurkako operazioan guardia zibilari xake mate gin behar zaiola erraitea egotzita ep, operazioari mate izena jahizion epaileak uh, xe eta xunak beraz gaurko prentxan Bagaldeko hitzan endaiaren gisan donibane urruina eta ziburu prebentzio planean dira eta bera zuri hur uh, lotutako gaia, eta bestalde horretarazen dugu ere eleketa sailean iritzi artikuluak eta trukaketak badirela uh, Xabi Lagalde eta Gorka artean eta B.A. Salabegi eta Katisa dolareren artean sarean ere irakor gai. Argia, naldi, titulu nagusia gaur eme sortzi atxilotu gutienez indar gorri aurkako polizia operazioan indar gorri deitzan da Osasuneko sale taldearen aurkako uh, sale taldea barkatu uh, futbol uh, futbolaz arigira hemen, baina uh, operazioa abiatu dute Espainiako Poliziak eta guardia sibilak, operazioaren berri emaiten ari dira beraz minutuz-minutu sare sozialetan ere gain nagusi da gaur, bainan iduriz ez liteike indargorri taldeari lotua, bainan talde horretako kideak, liteizke denak atxilotuak, segitzeko aberaz horiek, horren uh, ez ateratzen baitira berriak argian bestalde gain nagusi oraindik ostiraleko berriau, argia sariak banatu dituz dakidakiizen bezala berdin eta berazor sari uh, estatuen uh, behargazkiak ikustenan diituzie eta tartean dejan bezala. Goizbergikoenak goiz berik goiz ere sari bat irabazi baitu. Pobrezia gaia bestalde Bilbon ha jote gutxiago biziko, Zara gazte zen gazte baino a arrazoi sozio-ekonomikoen gatik. E, Mikel Garziaren artikulua hemen batazbe gazteiz hegoaldean bizi den gizona. Hamar jakos bost urte gehiago eta emakumea zazpiurte gehiago biziko da Bilbo zaharrekoa baino interesgarria hemen ateratzen diren emaititzaka. Eta zelsa lantegia aipaga ikazeta puntu euzen, zeltsa lantegiaren proiektuak prefeten. Niritzia jaso du uh, lantegi katalanak bokalen biiez yes, kaillu eraikitzeko onarpena jasu du orotararaz berogeita milioi euro inbertutko di, inbertituko dituzte eta bereun lan postu sortuko lituzkete. bestalde kazetan aiipagaagoxetan pako arizmendi uh, hartu baituk, hartuko baitu txarogo-ikoleaen uh, segi da uh, ipaaldeko herrialde Xartzeko, Eusko alderdi dertzalearen ipar buru batzarekoa izanen da, lehen beraz, eta e, berretan aipatzen ginuena, Modern Express itxasontzia ere, kostaratera maiteko saiakera, harrakastatsua, gazeta puntu eusen titulua tenore untan, baita zu duesten ere, segipen berezi egiten baitute. Eta bestalde media bazken, uh, familien laguntza kutsa aipagai, uh, aktivitate prima bat uh, lanerat bultzatzeko diendea uh, aldaketa bat, beraz, egeza aldaketa. Hemen, xetasunak media bazken. Eta horiek janik uh, iritzaren dartea horrein, zuri itza jojo bidartan. Cristian Tobira, frances gobernutik joan da. Berak deklaratu duen bezala, Funchesko de Jatostasun baten ondorioz, bere baloreeri, bere ideieri lehialegonez joan da. Ne horrez da argitu, lehen ministroarekin konfrontazioa agerian zen azken hilabeteetan sozialista alderdiko eskerraren azken ordezkaria joan da, eta zer gelditzen zaio gobernu honi. Koesioa, omen. Koesioa irabazi duela. Baina, koesioa zerren inguruan. Koesioa seguritatearen inguruan. Koesioa konstituzio aldaketaren inguruan. Koesioa urgentzia egoeraren inguruan. Christian Tobiraren tokia hartzen duena da, Jean-Jacques Urvoaz debutatua, Jenden informazioak kontrolatzeko legea presentatu, defendatu eta bozkara zituen deputatua. Valtzen hurbileko mutila. Koesio osoa. Gobernu horen alde bozkatu zuten jende ainitzen ideien kontrako baoretan oinaritua. Gobernu horen koesioa azkartzen duten ean, ezin zaetzizko ezkergaren krisia dute sakontzen, ondoratzerainoko koesioa. Jorubi daarten iritzia, hemen mil esker uh, laster lorea gire gurekin izanen da, jakin aldizkariak berazken alea ateratzen du, ahra berritua eta funtsiane euskal kultura bezala, hau baita beraz iritzietan uh, sartutako gaibat euskal kultura ahra berritzen ari. 2008ko euskal kultura bilana eta horren inguruko gogoetak uh, argitaratzen baititu aldizkari, Untan, setasunak laster Han artean disko berri bat Ez zain berria, funtsian interneten edatu baitzuten irailean, bainan be, fisikoki, berri ki, beraz, orain eskuratzen dugu gure posta kutsan, orain agertzen baita Lenao taldearen diskoa Lenao onatiko taldea, geltokian kantua Errepideko asfaltua Errepikatzen itzaz gozatzen beti eser que esto ha Lehen hau deitzen da talde hau diskoa, beraz uh, orain uh, gitaratzen u fizikoan ergamez alaxarean, diadanik eman zitoelarik, bede kantuak oniatiko taldean zuten genuen eta bostak eta... Ego, bost dira, itz eta putzen orain gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarrekin, uskal irratietan. Jakin argitaletxea, aldizkaria aipatuko dugu atsaldeuntan kultur taldeak behargitaratu berri baitu, bere azken alea gurekin jakin talderen zuzendaria er atsaldeon.? Bimilatama bosturteko kultur balantzea, beraz, proposatzen dozien, azken aldizkari honekin, Euskararen inguruko gogoetak ere hemen, eta be, lehen berri honbat, deigarriagin zautana, Euskal kultura hilda, biba Euskal kultura, hala ala, izanatudu, beraz, bere artikuloa danele, sariu e, gartek. Bai, eki esan, e, bueno, jakinen urtero egiten dugu, ez e, urteko azken, zenbaki izaten da, beti, Ba, joan den urte horri errepasoa egitea, ez? Eta Daneles Arriuberteri eskatu genion aurtengo artikulua egiteko, eh, Bagenekigulako ba, gulako, ba bueno, begirada propio bat bazuela eta zer esana zuela euskal kulturaren gainean eta baita ere beste bigarren artikulu bat eskatu eneon edoie etxarteri, ezta? Uh -huh. e, edoie etxartek ere baduelako bere begirada propio bat, ez? Eta orduan bueno, ba bi idazle gaztere egin ditugu tokia, Eta hori da, daneles arriu garte, ba, euskal kultura hil da, biba euskal kultura, ez izenburua jarri dio bere testuari. Eta beak pixka bat hor, esaten duna da, ba, bueno, zantzuak ikusten dituela, han eta hemen, esan, eta idaztendian e, kontuekin, ba, nola bait, Euskalgintza gintza, euskeraren egoera, euskeraren gaineko diskursoak, eta baita ere, kultura bera, ba, badagoela alako transizio egora batean edo, ezta? Nolabait zaharra hiltzen ariote eta berria jaiotzear dagoen tarteko puntu horretan, ezta? Eta nolabait ba pixka bat euskararekin dugun harremana edo kulturarekin dugun harremana, ba eh genuke berak defendatzen dula e, estela inbeste e, identitatearia txikia gaur egun, baisik eta e, bueno, hori egiteko edo euskaldun izateko edo kultura e, baliatzeko izan ezakegun eskubide sozialez, sozialei lotua dagoela kehiago eta horrekin batera ba euskeraz sortu eta gozatzeko eskubide gisa planteatzen dula berak, ezta? Ta bueno, bere testua luzea da eta aipatzen ditu Aipatzen ditu urtean zehar e, gertatu diren gauza ugari ez da. Ajaberitze, kulturaren ajaberitze prozesu positiboa bai. azkenean, ipatzen bai, da? Bai, berak azkenean positibok ikusten du, esaten du. Bueno, ba, tokatu zaigu bizitzea garai batean, non ba, bueno, diskurso zarrak ez zigute balio, berria jaiotzen ari dira, baina gure eguneroko bizitza ere horrela da. Tokatu zaigu prekarizazioa, tokatu zaigu... Uhum. En, ba, mundua bera gure herrian egotea eta gure herrian munduan egotea eta bueno, guzti horrek sortzen duen desasos egu horretan, ba, bere alde ona da, ba, nolabait e, bizi aldi interesgarri bat tokatu zaigula bizitzea, ez? E, euskal kulturan e, gabiltzan hoi, une honetan, ez eta berak alde horretatik horretatei ba, aukera gisa ikusten du, eta gauzak berritu eta, bueno, poliki-poliki, emeki-emeki asmatzen uh -huh. joateko. Edoi etxartea ipatzen zinuen, berakere be, go, gogueta bat abiatu duok, azkenean geroen uktean, gehiago nagusikia ipatudiren bi atentatuetatik abiaturik, gogueta hori pariseko atentatuetaz harinaiz, e, nunda hor lotura euskal kulturarekin? Bueno, e, edoi etxartek egiten du pixka bat, e, E, kulturaren gaineko... Baina zorra eskatu benio, ne? Baganek ikun begiradori egingo dula. Ez gaur egun euskal kultura ez da isolatua ez da. E, nola baite berak artikuluak izena du Paris ere munduan dago ez da. E, baina nola berak horrekin esan nahi du gu ere munduan gaude. Euskal ere munduan gaude eta mundua ere euskal herrian dago. Beraz, ez zindugu... E, hasi ndugu nolabait eh, bazterrean utzi ba bueno, gure inguruetan baina inguru hurbiletan izan liteke bezala ba hauten izan den bezala eh, Pariseko atentatuak eta beste baina baita ere eh, ba, urrutirago dauden eh, gertaerak ezta da, gustio dago lotuta eta bueno zer dio orduan edoietxer tek nola lotzen du hori kulturarekin ez ba nolabait eh, lotzen du azken finean eh, Charlie Hebdoren atentatua eta ondorengoak baita ere Jaulebek, idaz, lehak, idaz, eta koliburu, uh -huh. bueno, arrakastatxu eta polemiko hori ez da. Bai. Eta nola baita e, esaten em, bueno, ba, artea edo kultura eta politika lotuta doazen gauza direla uh -huh. Ezin dela Ezin direla berezi, bai Charlie doren kasuan nahiz eta artea edo kultura edo satira edo egiten zuten, baina azken finan politika jakin bat egiten ari zirela eta beste... Beste horren beste ba Jaul Lebeken liburua ere bera esaten du azkenean ulertu bardala eh nolabait ba, posizionamentu politiko bat eh ez. Eta orduan pixka bat horrekin e, lotzen du, ezta? Gu ere mundu horretan bizi gara, euskal kulturak, euskadunok ere mundu horretan bizi gara ta mundu hori ere etorri zaigu, ezta? Eta hor bono batatzen ba, azkenean, ba, fanatismoa, intolerantzia, elkarbizitza, kultura politika horrelako hit guztien eh, nasmendu bat ez da. Hor mm. ere alitaike beste artikulu bat hor uh, arte munduan uh, geldituz uh, abel askona ha, artistak bai. sortu zuen pixkat polimika, hor fundamentalismo erligio eh, baikira ere hemen? Hor ise bera, zuzen edo eh, ere txarte bate Pariseko atentatu horien edo Pariserako begirada horrekin esaten eh, duen hori ba, urrengo Artikulan bereziki Alberto Barandiaran, e, baino inigo astizekera aipatzen du, ba, hain zuzen, e, antzeko gauza bat, alegia artea, kultura eta politika, eta tolerantzia eta elkarbizitza nola nahasmas gertatzen diren baita ere hemen irunean aurten ez da? Bueno, aurten, iaz, Bez. esango dugu nola belazkonak e, jarri zuen e, erakusketa bat. Eta bertan, e, bono, ba, sango dugu, e, integrista katolikoenak edo, e, Nafarroan horrelakoa ere bueno, ba, presentzia handia dutelako, ez da, opusdeiko jendea, eta, ba, erakusketa horren kontra nola gertu zen, ez da. Bueno, pixka bat errepikatzen da, edoik e, txarte kontatzen zuena, baina iruinean ere Mai. gertatu da, ez da. Horre gauza berdinak nastutzen, dia, azkenean zerro te da kultura eta zerro te politika, ez ote gauza bera, ez azkenean Bueno, ba, bada, bada nola motu batez, lotuta dagoen sensazio hori, ez? Alberto Berandiaren eka duenean, ez? E, erlikio borrokak hemen bertan ditugu, ez da? Ez da, ez da bakarrik islamismoaren kontua, edo segunetan hondik begiratzen duzun, ba, bakoitzak dugu ditugu gure, gure ezin ikusiak eta ezin elkar biziak, ez da? Mhm eta horrek guregar ere duen eh, eragina. A 2015eko, bai 2015 urteko kulturbalantza beraz egiten du jakin aldiskariak uh, berazken alearekin, baina ezin egon Donostia 2015ei aipatu gabe ere. Kultura eredu modelo hau ere euskal kulturaren parte da beraz, azken urte hundan. Eh Bai, kulturaren parte da, guk euskal esaten dugunean beti betizkuntzari lotua gugeuke, ez guztiek ez dute ikusten horrela zeratzen dugu, baina 2006 ere jakina e, kulturaren parte da, eta izango da 2006 honetan, ez? Eta hor, bono, hor uste dute, gainaz, e, azken jakin honetan ba esango nuke pare bat artikulutan edo aipatzen dela, ez, bai Haizea Barcenilla berak eta baita ere inigo Astizek aipatzen dute, ezta? Pixka bat e, bueno, e, kultur e, e, ereduen talka, ba, berriro berriro bueltatzen gara its berdinera, Elkarbizitza. 2016ak eh bere bere lelo nagusi nagusi bihurtu dut hori, ez, Elkarbizitzaren urtea izango da. Eta bueno, gero ikusten dira ba hainbat e, digitaletan edo praktiketan ba elkarbizitzaren kontrako kontrako jarrerak ere agertzen direla eta bueno hori oso bistakoa izan da urten Donostian nola ba Tabakalera e, kulturetze eder eta bueno, ba, esan behar da zoragarri eta eta hondi hori nola inauguratu den eta aste bete lehenago ba, kale bate urrutire xago zegoen gaztetxea kortxonea e, itxiruten, ez da, agintari berdineek, bat itxi, era itxi ta bestea. bestea zabaldu, ez da. Horro da planteatzen da, kultura elkar bizitzarako e, planteatzen denean, nolatan gero praktiketan ez dian horrelakoak, horrelakoak e, nolatan gertatzen diren, ez da. Interesgarria da, haizea barzenileak esaten duna, nola ezten den posible bian elkar hori, ez da. Mm -hmm. Kontutan izan da, seguraski, kortsonera e, joaten garen jendea eta tabakalera Kortsonera joaten ginenak, jakinaze, uh -huh. era itxin dute. Eta tabakalera joaten garenak, e, kasu askotan jende berbera izango garela ez da. Uh -huh. Orduan e, bueno, ba berriro ere elkar bizitza hitzetatik praktiketara pasatzen danean, ba ze, ze nola, nolako ustasuna ez, e, ze galera duen itzorrek e, praktikan jartzen dugun aldiro ez da. Eta barne, gure barneko kontra esanak ere pizten dituenak? Jakinak, jakinak, guztiona. Jakin aldizkarian beraz, horiek, eh? gaibatzua ipatzeko tan, eh? baina namah artikulu bai. dira, zin eman, eta majazkiak ere, e, jakin aldizkarian izango dira orten ere, berizta somat. Baina, baina orten bai, e, lehenengo aldiz, e, H eta zortziko lagunei eskatu genien beraiek ere, egin zezaten, beraien artikulu marrazkitua esango dugu, eta egin digute bai, e, bai zaldieroa, kasiskok, espraik, eta markok, laurok egin dute bakoitzak berea, eta bueno, hiesan e, guretako esperimentu txiki bat zen, e, horrela ematea barruan e, komikiarekin, bakoitzaren artikulua esango dugu, eta benetan ba oso espentzipolita eta oso gustura geratu gara emaitzarekin, da uste dute irakurriaren txatere, bueno, ba, Opari poli badala, ez? E, labartikulu gile, marrazkelari hauek ba, hemen bertan topatzea. Euskal kultura behitzen da, baina jakin ere a, aldatzen eta behitzen ari dela ikusten da, ez? azkenean. Bai, hori da gure saioa, eh? gure saioa hori da. E, bueno, ba, atea eta leioak ireki, eta eta jende gazteari, eta berriari, eta zeresak natuan jendeari, ba, egitea ez? Da. Da, hor, pixka bat zaigu esatea, E, koldo izahirreidaz lehari behin entzun genioen hori, ez da, zer, zer da kultura galdetze zuen, da, berak erantzute zuen, kultura besteari leku egitea da, ez da, ba, bueno, pixka balde lori guguritzako hartzen dugu, eta jakinen aldi berri honetan, ba hori da, kultura da besteari leku egitea, eta orduan, e, bueno, hortan saiatzen gara, alik eta eh gehienari ireki aukera eman eta Zabaldu eta Eskuzesku ibildadila eta eta Ceresana duenak ba irats eta, eta argitara eman Jakin aldizkaria, beraz, atera berri dena, jambesala, bimilatama urteko kulturaren bilan bat, edo gogo eta bat, era maiten hainbat uh, artikulu atxamaiten alditu ziren, sarean zati bat atxamaiten aldu ziren, jakin puntu bai. eusen, eta gero, uh, osoki erosten alda ere, manatuz, edo usaiako gunetan ere erosten alda. Bai, Erosi daiteke bai gu eguneati, eta baita ere, ba, dendetan eta... Egon goda, eros gai. Ebe lorea gire, jamezala jakin taldeko zuzendaria gurekin ginuen, mile gurekin egonik. Zuei, mile esker. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Goizberiko gomita zuzenean euskal irratietan. Aste hartuntan IES Euskal Erbestea Mila Bederatziun eta Ogoita Amasei Bi mila eta Amabost Liburua Aipagai Inakiegana Euskal Historia eta idazlearekin. Galderak egin goiz behiren Facebook edo Twitteraren bitartez Eta itzataputz, orten bukatzen da, gaukko! Eta baiseiak horbiltzen baiti da, Usaian bezala. Orten ez da sohpresarik, bi ageraz sohpresarik ez, bostetatik egin zin elkartzen baiki da. Eta Martin Kito, gurekin izan nenda eta Euskal Telebista ipatzuko dauko besteak bestalde. Beste Horreitarazten dutziat, beti justukin ebaitu zidea zirait zufia hitzak itzak berri zentzun gaurkoak edo lorea agirerekin egin elkarrizketa hau. Bi artik haintzina, bi artik guherdi aldean, sarean duzie emankizun osoa euskalirratiak.eus webgunean, emankizunak sailean, eta... Bistana itzeta putz, seilean, seia keusko li